Втората идея неразбраните неща. Невъзможните неща са възможни, а възможните са невъзможни. Лесният път е най-мъчен. Най-мъчният път е най-лесен. Бог ще уреди всичко. Учителя казва, не е така. Бог ще нареди всичко, но чрез Тебе чрез Твоя ум, чрез твоето сърце. За глупавия човек всичко е с пънка. Има сиромашия, която е желателна. Тя развива търпението и започва да търси богатството вътре в себе си. Смъртта е резултат от неправилно приложение на любовта. Лошите хора трябва да бъдат богати, за да имат с какво да се занимават. Иначе те биха направили многократно повече престъпления. Без любов всичко е загуба. Учителя казва, наричате ги болки. Не са болки. Това е учени на нещата. Това е изучаване. Престанете ли да страдате? Вие сте фалирали. Нито времето ще изправи живота ти, нито Господ, но ти ще кажеш: Аз ще изправя живота си. Съобразно, Божествените закони. В противоречията и страданията се крият нова мисъл и велико благо. Човешкото ограничение Заробва, а божественото ограничение освобождава. Човек може да бъде лош или добър, но не и е животът. И боговете знаят, че не трябва да се борят с злото. Те знаят, че ако се борят с злото, ще се натъкнат на Бога и ще изчупят главите си. Натъкнеш ли се на злото, дай път на доброто в себе си. Успехът е в ръцете на Бога, а доброто е в човешки ръце. Всяко благо, придобито преждевременно, носи повече страдания и нещастия, отколкото радости. Има адепти, които биха дали милиони за една обидна дума. Но няма кой да им я каже. Всеки човек е бил поставен при добри условия на живота и в края всеки човек, който е бил поставен в добри условия на живота, в края на краищата, всякога е пропадал. Каквото и да става с човека, то е все в реда на нещата. Ако ви дават щастието на земята, не го вземайте. Защото ако вземите щастието, ще ви дойдат много големи нещастия. Ако лекарите при сегашните условия на живота успеят да премахнат болестите, с това те ще създадат най-голямото зло в света. За това ни е дадено да разбират и да лекуват. Здравия човек прави много зло и много тежки карми. И за себе си, и за другите. Затова болестите идват като спирачки.